Ah uh. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Az india hangjában ma Szilágyi Márta összeállítását hallhatják a génmanipuláció és a klónozás védikus emlékeiről. Az Oind írások több olyan esetet is megemlítenek, amikor klónozással valakinek a génállományát felhasználva hoztak létre új élőlényt. Ahogy hallani fogjuk, ez régen sem volt veszélytelen, és az eredményt sem lehetett 100%-ig megjósolni. Ez az ismeret később feledésbe merült, napjaink tudósai fedezték fel újra. Mára ez az ismeret elveszítette kapcsolatát a vallással és erkölcsel, s leginkább üzleti célok vezérlik. Hogy ebből mi lesz, nem tudjuk, de nem számíthatunk semmi jóra. S inkább a bűnügyi krónika, mint a Szentírás fogja az emlékét feljegyezni. Több olyan történet is ismert, amikor két élőlényből hoztak össze egyet, bár nem árt tudni, hogy ezek a történetek inkább a félistenek világát jellemzik, mint az emberét. Ilyen különleges lény Ganapati, az elefántfejű félisten, akit úgy ismernek, mint minden baj elhárítóját. Ganapatit nagyon szeretik Indiában, és nincsen olyan jeles esemény, amelyet ne a neki ajánlott imákkal kezdenének el. Ma megismerkedhetünk néhány ilyen imával, és Ganapatihoz, más néven Ganésához szóló költeményel. Szilágyi Márta még egy orvos történeti furcsaságot mutat ma be, a szülő apákat. Hogy apák szülhessenek, arra úgy látszik, nem csak ma van igény. A leírásokból kitűnik, hogy az orvosok hasonlóan közelítettek a problémához, mint ma, és akkor is csak császármetszéssel jöhetett ki a gyermek a hasából. Ennek a praktikának az emléke nem csak az óindírásokban, hanem az ógörög mondákban is fennmaradt ezer évek teltek el a leírt, megénekelt események óta. A történetre még emlékeztek, de ezek a régi orvosi praktikák feledésbe merültek, és ezért sokan gondolták azt, hogy kitalál dolgokról van szó. A mai tudósok azonban éppen ilyesmivel foglalkoznak, és még a technikai feltételek sem annyira különlegesek, hogy ne gondolhassuk, ezt valamikor szintén meg tudták csinálni. Talán éppen azért maradt titokban az eljárásuk lényege, mert ők is felismerték, hogy illetéktelen kezekben milyen veszélyt jelent ez a világra. Az adásban közre működik még Alberto Tamás. A régi könyvei mindenféléről beszámolnak, többek között a klónozásról is, nincs új nap alatt. A legnevezetesebb ilyen eseményt a Srimad Bhagavatam 4. könyv 14. fejezete mondja el. A klónozás helyszíne az Anga amelyet a mahabhára nagyobb, de nem független országok között említ. Királyai akkor már a kuruk hűbéresei voltak, ez magyarázza, hogy Duryodhana egyszerűen oda ajándékozhatta a trónt karnának, akiben nagyon erős szövetségest és hűséges barátot nyert. A régi buddhista szövegek is a 16 legjelentősebb ország között említik Angát, magadha a mai Bihár állam déli részén, Szomszédja, Bimbisháron, a Gagathai király Krisztus előtt 545 és 493 között uralkodott, ő éppen Angát rohanta le a legerőször, és ezzel alapozta meg hódító politikáját. A podána azonban nem erről az időszakról beszél, hanem a régi dicsőségről, és részletesen elmondja az Anga királyok származásának történetét, vissza egészen Manuig. Egy másik manú vagy világ uralkodó is akadt a felmenő között, csássusa, aki az első Anga nagyapja. Angának még tizenegy testvére volt és mindannyian dinasztiákat alapította. Sajnos Anga fia Véna nem örökölte apja jó tulajdonságait. A Purána azt mondja róla, olyan kegyetlen volt, hogy még a rablók is rettegtek tőle. Ez még nem lett volna baj, de egy idő után annyira elbizakodottá vált, hogy kijelentette, ezentúl nem az Úr Visnut kell imádni, hanem őt, mert nincs olyan személyiség, aki fölötte állna és elfogadhatná a felajánlásokat. A bölcsek összeültek tanácskozni, és megállapították, hogy ezzel a király megpecsételte a saját sorsát. Sok mindent elnéztek neki, de azt már nem, hogy minden vallásos ceremóniát betiltott, és megsértette az Úr Visnut. Elmondták a megfelelő mantrákat, és Véna azonnal holtar esett össze. Most azonban nem akadt, aki féken tartsa a rabló bandákat, és az országban teljesen felborult a rend. A bramanák belátták, hogy a dinasztiának fenn kell maradnia. Mivel Vénának nem volt fia, a halott test szomjából vettek ki egy darabot, Úgymond köpülni kezdték, és létre is hoztak egy élőlényt. A szanszkrit kifejezések, mamantú, illetve madhamánápjában olyan eljárást jelentenek, amelyek során az egyik élőlény egy nagyon kis részéből új azonos élőlény keletkezik. Amikor Vyásza a Srimad Bhagavatamot körülbelül Krisztus után 900-ban, ez a tudomány már feledésbe merült, és az arhaikus szóról csak annyit tudtak, hogy valami nagyon misztikus dolog, legalább annyira, mint annak idején a teóceán kiköpülése, így aztán megtartották a szót, de nem fűztek hozzá a magyarázatokat. Minden esetre a klónozás már akkor is kockázatos művelet volt, és az első kísérlet csak részben sikerült. Törpe, fekete, laposorú, vörös szemű, vörös hajú, rövid és karú élő lény keletkezett. Szerencsére alázatos és szerény volt, és azonnal magára vállalta a Véna király összes bűnének visszahatásait. A klónozók ismét munkához láttak, és most a holttest két karját használták fel. Másodszorra két tökéletes lényt hoztak létre, Brithóban maga az Úr Visnú jelent meg, mint részleges kiterjedés, a leányban pedig Lakshmi a szerencse Istenűje öltött testet. Fiúk, vigyitása és az ő is mind kiváló uralkodók lettek. Ezek az események persze sokkal korábban játszódtak le, mint az az időszak, amelyről a mahább hárata beszámol. Van egy másik hasonló történet is, ugyancsak ebben a kuránában, némi királyról. Urána elmondja, hogy egyszer Nimi király el akart végezni egy nagy áldozatot, és megkérte Vasztistát a nagy bölcset, hogy vállalja a főpapszerepét. Vaszista azonban azt mondta, hogy előbb Indra áldozatát kell befejeznie, és megkérte a királyt, hogy várjen egy ideig. Nimi azonban így gondolkodott. Az anyavilágban soha nem tudhatjuk, hogy az életünk melyik pillanatban ír véget. A félistenek élete azonban olyan hosszú, hogy az emberek halhatatlanoknak tekintik őket. Hogyan várhatná meg egy közönséges földi halandó, amíg Indra áldozata befejeződik? Így gondolkodott Nimi király, ezért aztán nem várta meg vasszistát, hanem más ritvidzsákat, áldozó papokat hívott. Vasszista azonban nagyon hamar befejezte az áldozatot. Visszajött, és látta, hogy a tanítványa Nimi király nem engedelmeskedett az utasításainak, ezért meg is átkozta. Azt hiszed, olyan bölcs vagy, hogy nálam is jobban tudod, mi a helyes, mi a helytelen, azonnal pusztoljanal a tested. Nimi egyáltalán nem esett kétségbe, mert semmi más célja nem volt, mint az, hogy a legfelső burat nárajánt szolgálja. Én csak nárajánt szolgálom, mondta. Akár ebben a testben, akár ezen kívül, nekem mindegy. Te azonban csak azért hizeleksz Indrának, hogy ajándékokat kapj tőle. Ez nem igaz mondta a Vaszista dühösen. Ha igaz, akkor pusztuljon áll a te tested is felelte Némi nyugodtan. Ez így is történt. Mindketten kiléptek a testükből, bár Vaszista nem sokára ismét visszatért ebbe a világba. Némi királytestét megőrizték a brámanák. A Purán azt mondja nagyon illatos anyagokban ugyanígy barzsamozták be később halottaikat az egyiptomiak akik ezt az eljárást egyébként Indiától tanulták meg. Amikor vége lett az áldozatnak, mindenki azt szerette volna, hogy Nimi ismét visszatér és elfoglalja a trónját. A félisteneknek nem is volt semmi kifogásuk, Nimi azonban így szólt. Kérlek, ne börtönözzetek be újra egy testbe. Semmi kedvem ahhoz, hogy testben éljek, Mert ez csak a szenvedés, bánat és a félelem forrása. A félistenek egyetértettek. Hadd éljen Nimi test nélkül. Hadd szolgálja a legfelső burat minden anyagi szennyeződés nélkül. A brámanák és a miniszterek azonban pontosan tudták, milyen problémák lehetnek egy olyan királyságban, amelynek nincs vezetője. Mivel Niminek nem volt fia, elhatározták, hogy a balzsamozással éppen tartott testét fogják felhasználni. Elveszik egy kis részét, amelyből a kellő idő elteltével megszületik a trón örökös. Köpülni kezdték a testet, nem tudjuk pontosan milyen volt ez az eljárás, talán hasonlított a forgatáshoz és keveréshez, ahogy a vaj készül, és a megfelelő időben megszületett egy fiú, Janaka, akit Vajdihának is neveztek, mivel az apja testen kívül élt. Mivel köpülésből született, először őt nevezték Mitilának, majd pedig azt a fővárost, amelyet felépített. Janaka nagyon nagy uralkodó, és éppen olyan nagy bölcs volt. Leánya Szita Dévi, az Úr Rámacsandra felesége. Egy nagyon különleges kornozásról olvashatunk, ez alkalommal a Briha Tarmapuránában. Ez szerint eh, Jaimini nevű bölcs mondja el ezt a történetet. Egyszer nagyon régen a hegyleánya kérést intézett Sívához, mert nagyon szerette volna, ha gyermeke születik. Így szólt, még egy emberért sem végeznek szertartásokat, ha nincsenek utódai, Helyén való, ha neked is vannak utódaid, akik követnek téged. Síva le akarta beszélni erről, és nagyon kedvesen szólt hozzá. Hegy leánya. Nem vagyok ként családos ember. Mit kezdenék én egy fiúval? Gonosz félistenek adtak téged hozzám feleségül, de biztos, hogy a feleség a legsúlyosabb bilincs annak a férfinek, aki meg akar szabadulni az alantas szenvedélyektől. Kedves hölgyem, a bölcsek azt mondják, hogy az utód is olyan, mint a bilincs vagy a pányva. A családos embereknek valóban szükségük van pénzre és gyermekekre, akik majd elvégzik az áldozatokat az ősapákért. Én azonban sohasem halok meg, ezért fiúra sincs szükségem. Minek a gyógynövény annak, aki nem beteg soha. Párvati válaszolt. Istenek ura, kék torkú, három szemű. nagyon is igaz az, amit mondasz, de én mégis szeretnék egy kis gyermeket. Ha megszületett, folytathatod a joga gyakorlását, egyedül is felnevelem, és te továbbra is a joga ura vagy, mint eddig. Siva nagyon dühös lett, fölkelt az ülőhelyéről és elment. Párvati azonban nagyon elszomorodott, és semmivel nem lehetett megvigasztalni. Síva megsajnálta, és így szólt: Szépséges Istennő, hogy lehetsz ilyen szomorú csak azért, mert nincs fiad? Ha meg akarod csókolni egy kis gyermek arcát, áldok én neked egyet, csókold össze-vissza. Ekkor síva megrántotta az Istennő ruháját, és az anyag egy kis darabjából gyermeket formált. Egy leánya, vedd a fiadat, csókold meg, ahogy neked tetszik. Párba szólt. Ha, hogy látne ez az én fiam? Hát ez az én piros ruhám. Ne bosszants engem, uram, én nem vagyok olyan ostoba, mint az állatok. Hogyan örülhetnék egy olyan fiúnak, akit egy ruhadarabból formáltál meg? De amint ez a fiú hozzáért az istennő melléhez, egész testében megremegett, életre kelt, és pontosan úgy viselkedett, mint egy igazi kisgyerek. Párveti felkiáltott nagy örömében. Él! Él, és megcirógatta Lótuszvirág kezeivel. A fiú is felkiáltott: Mama, Mama, az Istennő fölkaptá a gyermeket, és olyan nagy szeretettel ölelte magához, hogy csordult ki a melléből. Amikor a kisfiú szopni kezdett, Lótuszvirág arca mosolyra derült, föltekintett az anyjára, aki egészen elhalmazta őt a csókjaival. elmondja a Purána, hogy a gyermek nagyon kedvezőtlen bolygóállásnál született, ezért hamar meg is halt, a feje lehult a földre és elborult. Síva azonban elküldte a bikáját, hogy hozzon egy új fejet, és mivel a bika először egy elefánttal találkozott, attól fogva elefánt ért a gyermek, így született Kanésa anya és apa nélkül néhány sejtből, amelyek összetétele ugyanaz volt, mint az emberi test szövetejé. Kanésa nagyon népszerű lett Indiában, és rengeteg sok imát írtak hozzá, például a Ganapatisztótrát, amelyet a Tanára Purána meg. Hívom az emberek jó akaróját, góri fiát, ki mindig a hívei közt van, és nem hagyja el őket. Hosszú életet ad, meg mindenféle kincset. Szent nevei közül csak kétszer hatott tanulj meg. Mantra ez, meg megmenthet téged tucatnyi bajtól. Egyfú, tört agyaru, feketébe és pirosba játszó szempár. Szép elefánt arc, hasú, Irdatlanul nagy, És akadályok pusztítója, Füstszínű, széles homloka, sarlós holdalékes. Hősi vezér, A sivát áldott útra kísérő szellemek, Mindig győztes hadvezére. Végül, két füle leng a szélben, Akkora, mint a kosár, Tizenkét szép nevet hajnali órán délben. Alkonyatkor és az utadban senki serakhat rakhat gátakat. Elnyered még az összes jóga erőt is. Bölcsességet kap ki a bölcsességre vágyik. Gazdag lesz, aki áhitt földi gazdagságot. Sok fia lesz, aki meddősége elkeserített. Felszabadul, kinek Bramman a szíve összes vágya. Minden eredményt megkap az, ki e himnusz zengé. Fél, vagy egész év kell csak, akkor biztos eléri. Sőt, aki megtanítja, nem több, nyolc brámanának. Megkap a egyéből fajta tudást. What? Kratunnda Maha Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru deva, Sarvakar Yeshu Sarvada egy egészen másfajta ganésa ima következik, amelyet a ganépati 6-harvas őrzött meg. Ima Hódolat neked, ganésa! Te valóban megszemélyesíted a nagy védikus mondást. Az te vagy. Tan-t-vam-haszi. Hódolatomat ajánlom ganapatinak, aki teljesen transzcendentális, aki maga az omkára szótag. Legyen teljes az azonosság köztem és közötted. Te vagy a legfelsőbb igazság, az umkára szó tag jelentése. És a gyökércsakrában lakozol, ez a te otthonod. Ezt a csakrát szólítja meg a lam, a gyökércsakrát jelentő földelem makszó tagja. Te irányítod az olyan szerveket, mint a hallás érzékszerve. Te vezeted őket, amikor kifelé indulnak és amikor visszatérnek. Te vagy a belső tudat, mindenkinek az irányítója. Te vagy a mindent átható valóság, Brahman. És a másik nagy mondás, valóban, minden Brahman. <Sessz> Ravatam sakam vilasi lokaraksham mudakarata mudam sadham mukti sakam vilasi lokaraksham most egy rövid ima következik a mutgalapuránából. Ganésa mindenben benne lakik, és mindent tapasztal. Egéren jár, mert ő maga is úgy cselekszik, mint a tolvaj. Titokban hozzaviszi a bölcsességet, titokban bontja le az akadályokat, és minden jelenséget tapasztal. <Szorítás> Namamitam Vinayakam Vinayakam Na Tetharatibhikaram Na Oudhidharkamaswaram Na Mattsurari Nirjaram Na Tadhikapadurdharam Na I'm Az első dicsérő himnuszban előfordult, hogy lógó lógóhasúnak nevezik. Van egy Ganesa purána, egy szentírás, amelyik nagyon részletesen elmagyarázza, hogy miért kapta ezt a furcsa elnevezést. Ott, ahol csak hófehérlik és a glecserek jege, északon él kuvéra és szolgáinak serege. A gazdagság királyának tették meg az Istenek, nincs is ezzel semmi baj, csak dicsekedni is szeret. Lehet, hogy a havas éjszak nem igazán lakható. Kuvérát ez nem zavarja. Pénzen minden kapható. Aranypénzekért cserébe elkotródik a hideg. Jég lesz függőkert, meg citrom és narancsliget. Készen áll a palota, a partnak sincsen híja. Kuvéra most vendégségbe a nagy sívát hívja. Ahol eddig csak hó termett, Rózsa van és buksus, Gyere hozzám vendégségbe, Van ott minden luxus. De Síva, a jóga ura, Nem igazán kedveli ezt a procos vendéglátást, Egy percig sem kell neki. Hívd meg inkább a fiamat, Legyen a vendéged, Háromszor is megeszi, ha izlik az ebédet. Kuvéra csak nevet rajta. Tudom én, hogy mit tegyek, Jól lakik az asztalomnál, Sok-sok ilyen kisgyerek. Ganésa egy szót se szólt. Csak enni Nyugodtan leült Láttal sok finom ételt És az arca felderült Enni kezdett Mint aki már kuplal három éve Egymás után Teszik le a tálakat elébe Már a szakács Belefárad és a kezeresket. A szolgák sem maradhatnak Egy percig sevesztek Elfogyott már minden étel És a kamra véges Újját szopja a kisgyerek azt mondja, hogy éhes. Megette a asztalt, Megette a széket. Nálunk otthon a kanári kap Ilyen ebédet. Megette az aranypadlót, Megette a falakat. Nálunk otthon Száz ennyivel etetik a halakat. Kuvéra halára rémült, Mit csináljon, mit tegyen? Utnak indult árkombokron Át a sikos éghegyen. Könyörülj meg rajtam, Siva! Adj nekem egy áldást, nem bírom már gazdagsággal ezt a vendéglátást. Siva a nagy siránkozás szépen meghallgatta, aztán vett egy fél krist a kezébe adta. Tedd elé, te szerényen, és nagy kérkedés nélkül meglátod, hogy kevéssel is gyorsan kielégül. Bízik benne, úgy lesz, ahogy Siva megígéri. Siet, de a hasa már a földet éri. Mérőhegye dombnak tűnik a pocakja mellett, de még mindig éhezik, és gyümölcsöt szemelget. Korra gyermek, étvágyára nézve bizony, felnőtt. Megeszi a gyümölcsfát is, meg az egész erdőt. Büszkeségét kuvéra már igen csak megbánja. Leburul, és alázattal erist felajánlja. Ruhájával feltörölte kuvéra a termet. Mosolygott, de jól is lakott az isteni gyermek. Mi ebből a tanulság, hogy ne hívj vendégséget? Hívj! De szívvel, szeretettel tálad az ebédet. Akkor hogyha a Ganesa Puránánál jártunk, ekkor egy másik történet is szintén ebből a Puránából, a a születése. Aham démon születése Végítesteket Brahm már sorra teremtett, életre hívta a százsugarú napkorongot is, hogy az égen tündököljön. Útra a jóga erőket. Légy te a lámpás, ám de vigyázz, hogy Egyformás süs az óceánra és a kőre, páríts a virágra, és a kerítés alján elhúzódó, semmire kellő gyomra. Úgy lesz, mondta a nap, de tűzparipái ágasodtak és toporogtak. Nem volt kedvük várni. Ő sem akart mást, szállni a bársnyos égi úton, hajnali rózsapírtól bíbor alkonyatig. Oktassa már az apró csillagokat, én tudom, mit kell tennem, én vagyok itt a legelső. nélkülem minden bolygón megtorpanna az élet. Ez gondolta a büszke nap, de a tréfás kedvű szél, ki tudja miért, a pésma és az ámbra súlyos illatát a napisten orra is sodorta. Prökszölt egyet a nap, és a tüsszentésből rögtön megszületett egy démon, Aham! Én vagyok az önzés, mint a vizes fa füstje. Elborítom a földet úgy, hogy semmi se látszik. Eljutok minden üvé, de ha fogjul akarnál ejteni, nem megy. Eloszlok, mint a pára. Visszakerülök másutt néha egy apró résen. Óvakodj, ha a füstszínű démon jár közeledben. Hívd ganésát, a gátak és akadályok rombolóját. Addig is, légy mindig résen. a történetet mi az oka annak, hogy kanésa, aki hát egy ilyen nagy elefánt úr, miért pont egy egéren lovagol? Indra egy fürge zenésze, rizdobokmesteri csépelője, egyszer az égi palotából meggondolatlanul kirohant, nézett, de azt se tudta merre, így neki ment az arra jövőnek. Sajnos ez éppen vámadéva volt, a legendás Jógi. Hát nem látsz a szemettől ostoba filkó, rögtön változ szürke egérré. Úgy szaladoz a lábok alatt, a lyukból fal hasadékba. Jajgat a fürgezzenész, a rézdobok mesteri csépelője. Kéri, bocsáss meg, csak most az egyszer. Ám a kimondott szó nem térhet vissza, ha valóra válik. Már puha szőre, szőre, Hosszú farka nő a zenésznek, Mint a hüvelykúj, Akkora csak. Cin, cin, Már nem a részdobokat nyűvi, De sajtot rákcsál. Megnyalogatja az összes ennivalót, És megcsufolja még a bölcs saruját is. Cin, cin, Nem vagyok köznapi szürke egér, Nem tud a macska se torkon ragadni. Úgy van! Elmelekülnek előle kandúr és az örökké éhes círmosok is. Hurkot vetni ki tud? Jama talán a halottak bírálója? Ám az egérke élete hosszú, mint ahogy általában az ígizenészeké. zenészeké. Nem segíthet a bajban más, csak ganésa, a félig ember, félig elefánt. Szélben csapkod a két füle, akkora, mint a rázó kosár. Hurkot vetett, és fogjul esett a pimasz kisegér. Így alakult, hogy a törpe hordja a hátán az óriást. Számogatja az átuk, meddig tart, mikor engedik ki, hogy indra egében verje újra a rizdobokat. Om Shri Om Ganeshvara yanamaḥ, Om Ganaadhyaśa yanamaḥ, Om Ganaṛadhya yanamaḥ, Om Ganaprīya Ganathaya namaha, Om ganaswaminenamaha, Om Ganeshaya Szóval egy kicsit visszatérünk a klonozási témánkhoz, és arról beszélünk, hogy milyen szülő apák vannak a ma háratában és a görög mitológiában. Vajon feltétlenül szükség van egy nőre, asszonyra ahhoz, hogy egy gyermek megszülessen? A Baden tudomány azt mondja, hogy nem feltétlenül, csak időkérdése, hogy egy in vitro megtermékenyített egy férfi is a saját testében, bár nem biztos, hogy sok lesz a jelentkező. A Mahabháratta azt mondja, hogy a női test az anya még nem feltétlenül szükséges. Itt elsősorban nem arra gondolok, hogy a historia szerint egyes gyermekek csodálatos módon jöttek létre az áldozati oltárból vagy egy lótuszvirágból. Ilyen példák is vannak, és az indiai írások azt mondják, Mindehez csak a megfelelő mantrák ismerete szükséges. Mádhátá király születése azonban azt mutatja, hogy a magzat kihordására a férfi test is alkalmas, bár azt még ők sem állították, hogy a jövőben nagyon el fog terjedni ez a módszer. Jovanás a tartomány királya példás életet élt, elvégzett ezer ló áldozatot, csak éppen nem volt fia, nem volt rónölökös. Ezért visszavonult az erdőbe, és elhatározta, hogy a jóga ősi módszereihez folyamodik, talán elégedetté teszi a nagy félisteneket, vagy a brámanákat, akik segítenek rajta. Egy alkalommal egy hosszú bőjt után már nagyon legyengült, és sehol sem talált vizet, csak egy furcsa edényben az oltár mellett. Olyan szomjas volt, hogy nem is gondolkozott a dolgon, megitta a vizet, aztán lefeküdt, és nyugodtan aludt reggelig. Ez azonban különleges víz volt, a brámanák már korábban megígérték, hogy elvégeznek egy vallásos ceremóniát, amelynek az a célja, hogy végre fiasplesen. Egész nap imádkoztak és mantrákat mondtak a víz fölött, amelyet a király feleségének, Szudamininek kellett volna meginnia. A király érthető módon nagyon kétségbe esett, amikor megtudta a víz történetét. Hát, még amikor a bölcsek közölték, hogy a varázslatot nem lehet visszafordítani, a gyermeknek most már az apja testéből kell megszületnie. Ami meg is történt, mindössze egy császármetszést kellett elvégezni, fel kellett vágni juvanásfa bal oldalán. mitológiából is tudunk egy hasonló történetet. Zeus az Olimpus királya nagyon szerette a halandók szép leányait, akár csak Indra, ahogyan Indiában a félistenek urát nevezik. Egy alkalommal egy Szemelé nevű királynő szerelmesedett bele, egy rövid, de annál sorsdöntőbb találkozás erejéig. Szemelé arra kérte Zeus-t, mutatkozzon meg előtte valódi isteni formájában. Zeus húzódott, mert jól tudta, mi fog történni. Az isteni fenség ragyogása porrá égeti a földi királylányt. Szemeli azonban nem hallgatott az okos szóra. Lehet, hogy bizalmatlan volt, mert Héra, Zeus nem véletlenül féltékeny felesége már mindenfél évvel telebeszélte a fejét. Elég az hozzá, hogy a kadmoszi királylányt porrá égett. Zeus azonban meg akarta menteni a gyermeküket. Magához vette a kis Dionysoszt, belevartta a combjába, és ott hordozta, amíg el nem jött az ideje, hogy megszülesse. A féltékenység sohasem jó tanácsadó, mert ilyen módon Dionysosz eleve halhatatlannak született meg, már ahogy a görögök elképzelték a halhatatlanságot. Persze még ennyi esélye sem lett volna, ha természetes úton születik meg, mint a Kadmoszi királyány nem egészen kifogástalan származású fia. Dionysosra még sok megpróbáltatás várt, a titánok széttépték, Zeus ismét összerakatta testének darabjait Apollóval, kicsit túl sok egy hat éves gyermek számára. Ehhez képest hátán nyugodt körülmények között nőtt fel, nagy király lett, számos országot meghódított. Mondják, hogy uralmalá hajtotta az egész földet. A drága kövek és az égszerek maguktól mentek oda hozzá, és könyörögtek, viselj engem. Egyszer Indra elfelejtett esőt küldeni, Máthátár 12 éven át ő maga adott esőt, annyit, hogy bőven megöntözze a földeket. Végül még azt a kiváltságot is megkapta, hogy odaülhetett a trónra, a felelékeny Indra mellé. beszámol még egy hasonló születésről. Igaz, hogy itt egy hölgyről van szó, aki a háborús időkben arra kényszerült, hogy eltitkolja a terhességét. De a sebészet már akkor sem ismert lehetetlen, a magzatot belevarták az anya combjába. Száz évig rejtegette itt a gyermeket, egyébként ugyanezt mondják Juvanásfa királyról is, amikor viselős volt Mántátával. Ennek a gyermeknek aurvának sem ártottak a rendeleles körülmények. Születése után néhány perccel már olyan nagy hatalma volt, hogy visszaadta a látását azoknak a harcosoknak, akik egyébként éppen őt akarták megölni, de a gyermek fényességétől megvakultak. Az aurva név egyébként azt jelenti, comból született. Az orvostudomány és különösen a génsebészet képes arra, hogy teljesen átformálja a természetrendjét, És ez valószínűleg teljesen rendben is van, ha olyan kivételes egyéniségek születéséről van szó, amilyenek aurva, mánthátá vagy Dionyzos. A Márta munkáit mindig örömmel mutatjuk be, mert rendkívül értékes tevékenységet folytat az indiai kultúra magyar nyelvű megismertetése érdekében. Hihetetlen mennyiségű eredeti művet fordított le és szerkesztett. Munkáinak nagy részét olvashatják a baktpedia.org internetes könyvtárban. Most néhány olyan költőversét hallhatjuk az ő fordításában, akik a szélesebben vett indiai kultúrához tartoznak. Yay. Mm -hmm. Lássanak meg egy néhány verset. Az első körtönk, Muhammad Iqbal, aki a 20. század első felében alkotott Pakisztánon. Muhammad Iqbal, kérdés. Föld és szél, és tenger hullán, Ki a titok? Te vagy én? Ki leplezte le a titkot? Ki a sötét, ami itt-ott rejtőzködik? Te vagy én? Búval, bajjal, vesződéssel telik el a nap. Ez az, amit az emberek életüknek mondanak. Ki a hajnal, és kit szólít minaretről? Te vagy én? Ki a teher, melyet vállán hordoz az idő és a tér? Reggel este lábakon futnak érte. Ki a bér, te vagy én? Marék Nyipor vagyok, aki érez. Marék Nyipor, te is, kit a fény nem talál meg, ki az élet sivatagját tagját megöntöző folyó. Te vagy én. Következő költőnk neve Trappa, ő Kanáda álomban élt és szintén a 20. század első felében alkotott, Hallgassuk meg. Sivarudrappa, Krishna, Tompa sötétség, Zuhog az eső, Elefánt a dévák között, Börtönmel jött világra ő. Csepni vaj a piros ajkán, És a fuvolája szól, Persze, hogy a pásztorlányok szíve vadul zakatol. A jamúnál megélénkül, virágerdőben a part, és az összes bambuszliget visszhangozza azt a dalt. Egy mosolygó kisfiúval most álomba szenderült, fölcsendül, ha itt az óra, mint a kajdló ürt. Ben marad a levegőben, mennydörgéssel is felér, mikor argyunát repíti harci szekér. Kurusetra zsivajában hallod, Krishna énekel, korról korra visszatérek, mindig itt vagyok, ha kell. Újra tompa a sötétség, újra zóg az eső, elefánt a dévák között, börtönbe jön a világra ő. Most egy nepáli szerző következik, Balakrisna száma. Amint a neve is mutatja, ő egy hindú körtő. Balakrisna száma, ének. Krishna bűvös fovalája szól matúrában, mindenházban és szobában. Szívek elrejtett zugában, ritmusára minden megremeg. Krishna bűvös fuvolája szól. Borjú elfelejt legelni. Partra jönnek a halak. Tollaik a porba ejtik elvarázsolt madarak. Kakukkok és csalogányok elveszítik az ezük, és a saját karmaikkal felszagatják a begyük. A fák lombosságairól lezuhannak réveteg. Krishna a bűvös fuvolája szól. Túláradó örömükben pásztorlányok könnye hull. Állnak, mint az aranyszobrok, szobrok, Odaadásuk folyója megárad, s a gát szakad. Néma lesz az univerzum. Íg a földnek csókodad. Szél virágzó fák alól fürtös hajukat zilálja. Krisna bűvös fuvolája szól. Utoljára egy Vidjá Patti nevű költőt választottam. Aki a középkorban élt Indiában, Vrindábanban, ez Őszi Hold című verse fog felhangzani. Vigyápati, Őszi Hold. Szép a virág, de szebb, ha kertetékesíti, melynek az útjai őrzik kán a lábanyomát. Elkanyarodnak, végül a célhoz visszavezetnek. Ősz szökel, Méh döng. Édes mész folyik minden odúból. Káma játszik az erdők dús lugasában. Újja az ajkán, nem tudod, csendreint, vagy csókra. Szíved reménye az, hogy enged, ő megígéri. Eltűnik mégis, és csak a sárga virágok füzére jelzi, hogy ott volt, hivogatott és táncot lejtett. Mond, ki még gyorsabban hírt a szerelmes lánynak. Mond, ki reméli, hogy visszatér ma éjjel. Vrindáman ligetének őszi ékessége, hold. te eredj a nyomába, fond be a fény koszorútba. Mond neki, szép lány, siámaszundor vár a ligetben. Vigyába szól. Nincs a lányok közt, ki az édes hívószóra otthon maradna, ha kána érteküldi a holdat. Thank mai india hangja magazinunk végén ismét meghallgathatunk teljes hosszában egy zenedarabot. Az elhangzó mű Vidzsárakha és Alarakha alkotása, Szvét két citára és indiai népi együttesre. A darab az 1960-as években keletkezett, és egy kísérlet arra, hogy a folk és a klasszikus hindusztáni zenét a hangverseny dobogóra vigye. Ez a fúzió nem úgy ment végbe, mint Bartók vagy Kodály és a nyomdokaikat követő nyugati zeneszerzők esetében, s úgy tűnik, inkább egy kor sajátos próbálkozása maradt. Ma ugyanezek a zenészek vagy tanítványaik a világzene és a fúziós jazz formájában találták meg azt a formát, amit az egész világ szívesen fogad. Hallgassuk hát vigyárak Vraó és alarakhaművét, művét, Szvit két citára és indői népi együttesre.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 India hangjával két hét múlva jelentkezünk újra. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Har ek dil yaha ek dil kartahe, wafa ki jár ki manzil talash kartahe. Yaha parwane shama se farib hotehe, hasin nazaron pe shehzade यहाँ दिल लेने-देने की एदा भी खतल है यहाँ के बादे बहुत दिल-शीन होते है जो बे-करार करे वो करार कहते इस बाजार को मीना बाजार कहते हैं